Еліс Монро. Пристрасть. Нещодавно Грейс вирушила в долину річки Отава, щоб знайти літній будиночок треверсів. Давно її не заносило в ці краї. Багато чого, звичайно, тут змінилось. Шосе номер 7 тепер проходить осторонь міста і стало прямо як стріла в тих місцях, де раніше були суцільні зигзаги. У цій частині канадського щита багато дрібних озер, Чої назви навіть не уміщаються на звичайних картах Коли їй вдалось або здалось, що вдалось знайти озеро Літл Себол До нього збігало кілька різних другорядних доріг А коли вона все ж таки вибрала одну, з'ясувалося Що впоперек йде безліч асфальтованих проїздів назв яких вона навіть і не пам'ятала Якщо по правді, коли вона тут жила сорок і лишком років тому, вулички просто не мали назв. І жодного асфальту не було. Були лише ґрунтові стежки, що вели прямо до озера. І інша така ж дорога, що химерно петлялася навколо нього. Тепер тут виросло ціле селище. Точніше передмістя, бо ні не видно ні пошти, ні хоч якоїсь крамнички. Чотири-п'ять вулиць де шаренгами стоять будиночки із крихітними ділянками. Деякі схожі на дачі, вікна вже забиті дошками, і як це робиться під зиму. Але подекуди виднілися ознаки круглорічного проживання. Причому мешкали там здебільшого такі люди, які захаращують палісадники дитячими гірками та гойдолками з пластмаси, грилями, велосипедними тренажерами, мотоциклами, а також легкими столиками за якими можна було сидіти у теплі дні, такі, як зараз. Селилися тут і люди менш відкриті, студенти, мабуть, чи старі самотні хіпі, які завішували вікна прапорами чи фольгою. Будиночки маленькі, дешеві, але переважно добротні. Одні вже підготовлені до зими, інші – ні. Грейс розвернулася б і поїхала б назад. Якби не опинився у неї на шляху восьмигранний будинок, із різьбленим карнизом і дверима у кожній другій стіні. Будинок Вуців. Їй завжди здавалося, що дверей вісім, але схоже, їх було лишень чотири. У середині вона ніколи не була і не мала уявлення, скільки там кімнат і чи взагалі ділиться цей будинок на кімнати. У неї склалося таке враження, що ніхто із семейства Треверс теж не бував у середині. У колишні часи будинок оточувала височена жива огорожа, а на озерному вітрі шолестіли блискучі тополі. Містер і місіс Вудс були немолоді, як тепер Грейс. До них, мабуть, ніколи не приїжджали ні друзі, ні діти. Цей химерний будиночок, що зберігся з колишніх часів, нині виглядав якось сиротливо, ніби не туди потрапив. Його з обох боків Підпирали сусіди із величезними магнітофонами, автомобілями або купами запчастин, іграшками та білизною на мотузках. Така ж доля спіткала і будинок треверсів. До нього було приблизно чверть милі тією ж вулицею. Дорога тепер не впиралася в нього, як раніше, а йшла повз. І сусідські будиночки опинились на лічені фунти від його широкої кругової веранди. Це був перший побудований у такому стилі будинок, який побачила Грейс – одноповерховий дах із напуском, що закриває веранду з обох боків. Згодом в Австралії їй траплялося багато схожих будівель. Такий стиль наводить на думки про спекотне літо. Раніше можна було втекти з веранди, рванути через піщаний зарослий бур'яном і лісовою суницею пустир. Він теж належав треверсам. І пірнути «Ні, увійти, бо соні ж в озеро». А зараз озеро загороджував значний будинок, стандартний заміський будинок, які були у меншості з гаражами на дві машини, зведений якраз на колишньому пустирі. Що ж шукала Грейс, вирушаючи в дорогу? Якби їй на очі потрапило те, заради чого вона затіяла цю поїздку – це, напевно, виявилося б найболючіше. Дах із напуском, вікониці на вікнах, попереду озерце, клени, кедри і тополі. Ідеальна безпека, законсервоване минуле. Чого не скажеш про неї саму? Краще вже по зрілому роздуму виявити на знайомій ділянці щось принижене і зовсім незрівняне, яким виглядав нині будинок Треверсів. Перефарбований у труйно-синій колір Те ще й з вікнами, що прорубали у даху А знаєш, велике сподівання, порожнє місце Що ж тоді робити, кричати? І якщо запитаю, що за шум поскаржитись на втрату А водночас і гора із плеч Ніби позбавили тебе старих непорозумінь та зобов'язань Містер Треверс побудував цей будинок Тобто організував будівництво, як весільний сюрприз для місіс Треверс. На той час, як тут опинилась Грейс, будинок простою, мабуть, років із 30. У дітей місіс Треверс була значна різниця у віці. Грече тоді виповнилось років 28 чи 29. Вона вже сама стала дружиною та матір'ю. А Морі – 21, перейшов на останній курс коледжу. І ще був Ніл. Років, мабуть, 35. Тільки він не носив прізвище Треверс. Звали його Ніл Бороу. Місіс Треверс вже була один раз одружена, але овдовіла. Вона заробляла на життя собі та синові викладанням діловодства на секретарських курсах. Якщо ж послухати містера Треверса, то до знайомства із ним її життя було суцільною каторгою. Втім, сама місіс Треверс відгукувалась про той час зовсім інакше. Вони з Нілом жили у містечку Пембрук, у великому старому прибутковому будинку біля залізничної колії. За обіднім столом вона розповідала про події того часу, про сусідів квартиру знімачів, а також передіювала грубу французьку та ламану англійську господаря – франкомовного канадця. Деякі з її історій навіть мали назви. Як бабуся Кремурті вночі вилазила на дах, як Лестоноша доглядав міс Флерекс, собака, яка любила сардини. Містер Треверс ніяких історій не розповідав. І взагалі, за столом він говорив мало. Але якщо помічав, що ти ось, наприклад, розглядаєш камін, то він міг запитати, «Тебе цікавить каміння?» І розповідав, де він придбав той чи інший оздоблювальний камінь. І як невтомно шукав особливий рожевий граніт. Бо місіс Треверс, коли одного разу побачила такий схожий, скритнула від захоплення. Або ж він міг продемонструвати не такі вже й незвичайні вдосконалення, які сам додав до інтер'єру. Кутова шафа з висувними полицями, невеликі ємкості для зберігання різних дрібничок, під сидіннями табуретів. Він був високий на зріст, сотулився, розмовляв тихо і розділяв рідке волосся по всьому черепу. Купався він неодмінно в гумових тапках, і хоча у звичайному одязі він не виглядав товстуном, на пляжі не міг приховати білу жирову складку, що нависала над плавками. Того літа Грейс працювала в готелі містечка Белісфолз, що на півночі від озера Літл Себот. На початку туристичного сезону треверси всією родиною заїхали туди повечеряти. Вона помітила їх не відразу. Вони сиділи не за її столиком, а народу було повно. Коли вона готувала стіл для чергових відвідувачів, до неї дійшло, що хтось намагається заговорити з нею. То був морі. Він запитав, «Чи можна буде вас кудись запросити?» Не відриваючи погляду від столових приборів, вона кинула. Заклався, чи що? А все тому, що в нього нервово зривався голос. Та й сам він стояв, як укопаний, наче робив над собою зусилля. Ні, для нього не було секретом, що хлопці-дачники на суперечку часто призначають побачення офіціанткам. Не зовсім і жартома. Заручившись згодою, хлопці справді з'являлись у призначеному місці. Хоча зазвичай планували лише обійми в машині. Навіть не пропонували сходити в кіно чи хоча б попити каву. Так що дівчата вважали за сором погоджуватись на такі побачення і приходили тільки через брак кращого. Ну, то як? Страждаючи, видавив він. І тут Грейс зупинилась, щоб на нього подивитись. Їй здалося, що вона відразу побачила його наскрізь. Побачила справжнього морі, працюючого, палкого, безневинного, цілеспрямованого. Гаразд, швидко відповіла вона. Цілком можливо, що вона мала на увазі. Гаразд, заспокойся, я бачу, що ти не бився об заклад, бачу, що ти не такий. Або добре, нехай так і буде. Вона і сама точно не знала. Але він сприйняв це як знак згоди і відразу ж заявив не знижуючи голосу і не помічаючи косих поглядів, що зайде за нею після роботи завтра. Він зводив її у кіно, тоді йшов фільм «Батько нареченої». Грейс він дуже не сподобався. Вона ненавиділа таких, як героїня Елізабет Тейлор. Ненавиділа розпешених багатих дівчат, від яких не потрібно нічого, крім інтригувати і наказувати. Морі заперечив. Це комедія, але вона відповіла, що справа не в цьому, а в чому допуття не могла пояснити. Природно було припустити, що вона, працююча офіціантка, не могла оплачувати навчання в коледжі, а якщо вона собі захоче подібного весілля, їй доведеться багато років накопичувати і самій нести всі витрати. Так вирішив і Морі, який перейнявся до неї повагою, майже Благовіною. А їй же не вдалося пояснити навіть самі собі, що переповнює її не зазрість, а гнів. І не тому, що їй не по кишені дорогі магазини та дорогі вбрання, а тому, що дівчатам належить бути саме таким. Чоловіки, оточуючі, решта, бажають їх бачити саме такими. Обожнювальними красунями, розпещеними егоїстками – з курячими мізками. У таких закохуються, такі стають матерями і пестять своїх синів. Егоїзм йде, а мізки все одно курячі. Назавжди. Грейс розпиналася з цього приводу, сидячи поруч із юнаком, який у неї закохувався. Бо повірив у в чистоту та унікальність її розуму та душі. А бідність в його очах лише додавала їй романтичності. Про бідність дівчини він судив не лише за її професію, а й за сильним, долинним акцентом, якого вона до певного часу у себе не помічала. Її думки про фільм він сприйняв серйозно. Більше того, слухаючи її невдалі спроби пояснити свою злість, він і сам вичавив із себе дещо у відповідь. Сказав, що розуміє. Причина не зводиться до такого примітивного, такого жіночого почуття, як зазрість. Це зрозуміло. Причина в тому, що вона не сприймає вітряність, не погоджується бути як усі. Вона особлива. Грей запам'ятала, як була одягнена того вечора. Широка синя спідничка, біла блузка із прошивками, крізь які проглядався верх грудей, і широкий рожевий пояс із еластичного матеріалу. Безперечно, між її зовнішністю та домаганням спостерігалося протиріччя, але в ній не було ні грації, ні задиркуватості, ні лиску, що диктується тодішньою модою. У її образі відчувалося щось шорстке, навмисне циганське, від найдешевших дрібничок, розфарбованих під сріпло, до довго, ніби трохи розпатленого волосся, яке вона прибирала в сіточку, коли виходила на роботу. Особлива. Морі розповів про неї матері, і та воліла обов'язково приведи цю свою Грейс до нас на вечерю. Все було їй на диво, все викликало захоплення, вона навіть закохалася в місіс Треверс, як Морі закохався в неї. Хоча, звичайно, її природа не дозволяла їй виявляти своє потрясіння, своє схилення так явно, як це робив він. Грейс виховували дядько з тіткою, точніше двоюридна бабця та двоюридний дід. Три роки вона залишалася без матері, але батько невдовзі переїхав і завів іншу сім'ю. Родичі, що замінили її батька з матір'ю, її не ображали, навіть пишалися нею, хоча часто дивувалися і більше мовчали. Її дядько виготовляв плетені крісла і навчав цьому ремеслу Грейс щоб вона йому допомагала. А згодом, коли в нього зовсім ослабний зір, змогла б піти його стопами. Але вона знайшла роботу в Белліс Фоллс. І хоча йому та й тітці теж не хотілося її відпускати, але вони вважали, що їй потрібно впізнати життя, а вже потім бути розсудливою. У свої 20 років Рейс щойно закінчила школу. Це мало статися роком раніше, але вона зробила дивний вибір вона жила в крихітному містечку, але там була гімназія, яка пропонувала п'ять напрямків підготовки до державних іспитів, що дає право на зарахування до вищого навчального закладу. Усі пропоновані предмети вивчати не потрібно, і Грейс вирішила наприкінці першого року навчання у тринадцятому класі, який мав стати для невипускним. Складати іспити з історії, біології, зоології, англійської, латини та французької. І здобула нечувано високі бали. І ось настав вересень, і вона повернулася до гімназії, вибравши фізику, хімію, тригонометрію, геометрію та алгебру. Хоча дівчатам, як прийнято було вважати, ці предмети давались особливо важко. До кінця навчального року вона планувала вивчити всі предмети, що пропонувалися у 13 класі, крім грецької, італійської, іспанської та німецької, які у них у середній школі було просто нікому викладати. Вона досить добре склала всі три розділи математики та природничі науки, але не так блискуче, як торічні іспити. Потім у неї виникла думка самостійно вивчити грецьку, іспанську, італійську та німецьку, щоб здати їх через рік. Але директор гімназії викликав її для розмови і сказав, що це не потрібно, оскільки вона не зможе дозволити собі навчання в коледжі. Та й до того жоден коледж не вимагає повного набору дисциплін. Навіщо так старатись? Маєте якісь особисті плани? «Ні», – відповіла Грейс. «Просто хотіла вивчити все, що можна вивчити безкоштовно. Перед тим, як займатися – плетінням меблів. Директор був знайомий з керуючим готелю і пообіцяв замовити за неї слівце, якщо вона захоче влітку попрацювати офіціанткою. Він також сказав їй, що їй треба пізнати життя. Виходило, що навіть людина, відповідальна за освіту, у них у містечку, не вірила, що освіта так чи інакше стане в нагоді у житті. І всі, кому Грейс розповідала про свій чинок, Треба було ж пояснити, чому вона так пізно закінчила школу. Повторювали. Ось божевільна. Або ще щось гірше. Усі, крім місіс Треверс, яку свого часу відправили вивчати діловодство, а не науку, щоб вона, як їй казали, могла зайнятися чимось корисним. Але тепер, за її словами, вона відчайдушно шкодувала, що натомість або до цього не набила голову чимось марним. Хоча ж, звичайно, людина має чимось заробляти, казала вона. Плетення крісел, на мою думку, непогане заняття. Поживемо, побачимо. Побачимо, що Грейсь не хотіла далеко заходити, і влаштовувала таке життя. За домовленістю з однією дівчиною вона зуміла звільнити першу половину недільного дня. Через це по суботах доводилось працювати допізна. Виходило, що вона проміняла час з Морі на якийсь час із його рідними. Про походи в кіно, про повноцінні побачення вже не йшлося. Але він зустрічав її із роботи близько 11 години. Вони йшли кататись, зупинялися десь поїсти морозива чи гамбургерів. Морі страшенно уникав заходити з нею в бари, бо їй не було 21-го. А потім десь паркувалась. Що відбувалося під час цих стоянок, що творилось до години чи другої ночі, Грейс пам'ятала куди менше чітко, ніж вечори за круглим обіднім столом треверсів, після яких всі вставали, прихопивши з собою каву або прохолодні напої, і влаштовувались на темно-коричному шкіряному дивані, в кріслах-качалках. Ніхто не перивався мити посуд чи драїти плиту. Вранці приходила жінка, яку місіс Треверс називала – Моє диво місіс Удо і наводила порядок. Морі завжди влаштовувався на подушках, які стягував на килим. Гречен, що незмінно виходила на вечерю в джинсах або камуфляжних штанах, зазвичай сідала по-турецьки в широкому кріслі. І вона й Морі були високі і плечисті. Двоє успадкували материнську красу: хвилясте карамельне волосся і теплі карі очі. А у Морі були навіть ямочки на щоках. Офіціантки говорили про нього. «Чарівник». Тихенько присвистували. «О-ля-ля». Що ж стосується місіс Треверс, то вона була невисока і у своїх просторих гавайських сукнях виглядала не товстою, але міцною і пухленькою, як дитина, що не витягнулася. А близькі її очей, веселість, завжди готові були виплеснутись назовні. Неможливо було ні перейняти, ні успадкувати» як і глибокий майже гарячий рум'янець. Напевно, з'явився він унаслідок того, що вона за будь-якої погоди ходила пішки, не ховаючи обличчя. І в цьому так само, як у фігурі та сукнях, виявлялась її незалежність. Іноді в неділі вечорами в будинку збиралися не тільки члени сім'ї, а й гості. Сімейна пара, а то й хтось один, зазвичай ровесники містера і місіс Треверс, які часом нагадували її у тому сенсі, що жінки були енергійні і дотепні, а чоловіки – спокійніші, повільніші і стриманіші. Гості розповідали веселі історії, де сміялись найчастіше із себе. Грейс вже так давно стала цікавою співрозмовницею, що встигла сама собі набриднути. І тепер їй важко було згадати, що ж такого примітивного було в тих застільних бесідах. У тому звичаю, в якому вона виросла – Жваві бесіди зазвичай зводились до похабних анекдотів Після вечері у Треверсів, якщо вечір виявився прохолодним, містер Треверс розпалював камін Всі грали, за словами місіс Треверс, у безглузді словесні ігри, які насправді вимагали неабияких розумових здібностей Хоча б для того, щоб вигадати дурні визначення І тут починали сяяти ті, хто за вечерію сидів тихо з абсолютно абсурдних теж робилися жартіливі висновки. Особливо досягнув успіху у цьому Уот – чоловік Гречин. Але через деякий час Грейс почала складати йому конкуренцію на радість місіс Треворс і Морі. Морі раз у раз вигукував, веселячи всіх, крім Грейс. «Бачите? Бачите? Я ж говорив! Вона розумниця!» Хід гри спрямовувала місіс Треверс. Вона стежила, щоб дебати не стали надто серйозні і щоб усі гравці почувалися на рівних. Лише одного разу знайшлася людина невдоволена грою, коли на вечерю прийшла Мевіс, дружина Ніла, невістка місіс Треверс. Мевіс із двома дітьми гостювала у своїх батьків на іншому березі озера. Того вечора у Треверсів зібралися лише члени сім'ї та грейс, Оскільки всі думали, що Мевіс та Ніл привезуть із собою дітлахів Але Мевіс з'явилася одна Ніл, лікар за фахом, змушений був залишитись у вихідні в Отаві Місіс Треверс засмутилась Але відразу ж взяла себе в руки, вигукуючи з переляком Але ж діти, звичайно ж, не в Отаві На жаль, ні, відповіла Мевіс Але з ними ж ніякого спокою, вони б тут кричали увесь вечір Струнка засмагла, вона прийшла в ліловій сукні і широкою ліловою стрічкою у темному волоссі. Миловидна, але з тіннію нудьги. Вона майже не торкнулася їжі, пояснивши, що в неї алергія на карі. «Ой, Мевіс, яка неприємність!» – поспівчувала місіс Треверс. «Нещодавно виявилось?» «Та ні, чому ж, давно. Просто я з вічливості мовчала». Просто мені набридло, що мене опівночі вивертає. Шкода, що ти не сказала. Може, принести тобі щось інше? Не хвилюйтесь, все нормально. У мене так же інакше апетиту немає через цю спеку і радості материнства. Вона запалила. Потім вони почали грати в слова, і вона зачепилася з Волтоном з приводу запропонованого ним визначення, а коли словник довів, що воно допустиме, процідила: «Ну, вибачте, напевно, я ще до вас не доросла». Коли настав час написати на папірці слово для наступного раунду і передати ведучому, вона посміхнулася і похитала головою. «Я нічого не вигадала». «Мевіс, постарайся», – сказала місіс Треверс. А містер Треверс додав. «Давай, Мевіс, зійде будь-яке звичайнісіньке слово». «Але я не вигадала жодного звичайного слова». «Вибачте, я сьогодні дуже дурненька, але ви продовжуйте, без мене». Так вони й вчинили, всі вдавали, ніби нічого не сталося. А Меві скорила і посміхалася з кривдженою нещасною посмішкою. Незабаром вона встала, сказавши, що страшенно втомилась, що не може надовго залишати дітей на бабусю з дідусем, що вона чудово і з користю провела час, але тепер час іти». «Доведеться на Різдво вам подарувати оксфордський словник», – наостанок сказала вона, не звертаючись ні до кого окремо. І вийшла із гірким сміхом. Треверси користувались американським словником. До нього ж звертався Іот. Після відходу Мевіс усі ховали очі. Місіс Треверс попросила. «Гречен, якщо в тебе вистачить сил, завари нам кави» і Гречин пішла на кухню бурмотячи. От і повеселились, Ісус розплакався. «Гаразд, життя в неї не цукор», сказала місіс Треверс. Двоє малюків. У робочі дні Грейс мала перерву. Від закінчення сніданку і до підготовки столів до вечері. І коли про це дізналась місіс Треверс, вона почала приїжджати до беллс щоб на цей час відвозити її до будинку біля озера. Морі в цей час був зайнятий, того літа він працював у дорожньо-будівельній бригаді, ремонтував шосе номер 7. От не міг вирватися з офісу в Отаві, а Гречен навчала дітей плавати або кататися по озеру на човні. Зазвичай і сама місіс Треверс оголошувала, що їй потрібно пройтись по магазинах, або приготувати вечерю, або написати кілька листів і залишала Грейс у великій прохолодній, затіненій вітальній їдальні де в її розпорядженні був великий шкіряний диван, і полиці що ломилися від книг. «Читай усе, що сподобається», – казала місіс Треверс. «А як захочеш, то лягай подрімати. Робота у тебе важка, ти, напевно, дуже втомлюєшся. І якщо що, я тебе розбуджу, щоб не запізнилась». Грейса жодного разу не прилягла подрімати. Вона читала, майже не рухаючись. Ноги, що не були прикриті шортами, потіли і прилипали до дивана, напевно, від напруженої радості читання. Найчастіше місіс Треверс навіть не з'являлась, поки не наставав час вести Грейс на роботу. Вона не заводила жодних обговорень, чекаючи, щоб Грейс вирнула на поверхню цієї книги, в яку поринула, і тільки після цього могла згадати, що теж її читала, і поділитися своєю думкою. Причому одночасно вдумливо та з легкістю. А Грей сказала, а мені так цікаво вас слухати. А Місіс Треверс сміялася, мені й самі цікаво себе послухати. Приблизно в цей час Морі почав говорити про весілля. До цього, що треба було дожити, він мав вивчитись на інженера і приступити до роботи. Але він говорив про це так, ніби між ними все вирішено. Коли ми одружимось, говорив він – і замість того, щоб сумніватись чи сперечатись, Грейс із цікавістю слухала. Коли вони одружаться, у них буде будинок на озері Літл Себот. Не надто близько до його батьків, але й не надто далеко. Літній будиночок. Адже ж більшість року вони будуть жити там, куди занесе його професія інженера-будівельника. На них чекали Перу, Ірак, південно-західні території. Там мало яких ще місць. Її гріли думки про такі переїзди, набагато сильніше, ніж осісти в одному місті і мати свій власний будиночок. Все це здавалось їй чимось нереальним, але свого часу ідея піти дядьковими стопами теж не здавалася їй реальною. Морі постійно запитував, чи розповідала вона про нього дядькові і тітці, і чи запросить вона його до себе додому, щоб він з ними познайомився. Її злегка обурювало. Що в нього з такою легкістю злітає із язика цей вислів До себе додому, хоча вона й сама так говорила І все ж доречнішим здавалося їй сказати до дядька з тіткою Насправді ж у своїх коротких щотижневих листах вона нічого про нього не розповідала Лише побіжно згадувала, що зустрічається з одним хлопцем, який улітку тут підробляє Ймовірно, у них склалося враження, що він підробляє у готелі не можна сказати, щоб вона ніколи раніше не думала про заміжя. Така можливість крутилася в неї в голові поряд із можливості плетіння меблів. Хоча залицяльника в неї ніколи не було, вона не сумнівалася, що колись він з'явиться. Причому станеться